Виходить, нас розвели на рівному місці, аби передача грошей відбулася без проблем. Отже, злочинці знають або підозрюють, що поруч із ними є такі наші очі та вуха. «Питання є? Взагалі-то це нормально, коли вони перестраховуються або підстраховуються?» – озвався Немирович. «Згоден», – кивнув швидкий – і це питання зараз повинно хвилювати нас найменше. Розшифрували вони нас, чи просто вирішили про всяк випадок напудрити для власного спокою? Про це потім нас цікавить третє. Палець вивів у повітрі контур цифри три. З місця злочину зникла велика спортивна сумка. І бачив бармен, і очевидячки в ній була крупна сума грошей. Забрала сумку випадкова людина чи планувався кидок? Поки не має значення. Цей крадій нас за великим рахунком не цікавить. Тут головне персонаж цей, напевно, цікавить не туди мака, а особливо мусу. Їм дуже хочеться, я вам зуб даю, знайти втрачені гроші і показово покарати того, хто на них зазіхнув. Значить, пропажу шукатимуть. Гадаю, в сумці лежало не менше мільйона. Доларів чи євро? Вирішив для чогось уточнити Данченко. Яка різниця? Мільйон – це мільйон. Не гаманець із десяткою. Коли починають активно шукати мільйон, бакси – це чи єврики – несуть. Завжди піднімається шум. Ось на цей шум, хлопчики, ми і будемо їх усіх ловити. Шалений майор азартно потер руки. Де почнеться шум, туди нам треба летіти алюром. Тому підняти на вуха всю агентуру, не спускати очей із «нетудимака» мусу пасти в день і вночі живою силою і технікою нам допоможуть контакти з тими, хто був задійний в розробці банкіра до цієї хвилини поки що припинити. Все. Я готовий слухати ваші запитання. Ось так, вивівши з гри серед інших свого агента водія Микиту, майор Швидкий, сам того не розуміючи, врятував йому життя. Тим часом Максим Бойко Реальну загрозу своєму життю так до кінця і не усвідомив. Зате зрозумів інше. Факт володіння купою грошей, по суті скарбом, який налічує один мільйон доларів Сполучених Штатів, не лише п'янить, а навпаки витвережує. Хміль випарувався з нього остаточно. Вже тоді, коли він перерахував купюри, в останній сотій патці. Сто притягнутих гумками цеглинок по десять тисяч доларів у кожній. Це все належало йому. Це послана вищими силами нагорода за всі страждання останнього часу. Та разом із тим у тверезій голові почали з'являтися тверезі думки. І першу ясна річ була така. Від Ірини мільйон доларів не приховаєш. Таємницю можна берегти від усього світу, тільки не від рідної дружини, яку Максим навіть попри всі прикрощі останніх тижнів усе ж таки любив. Була б вона випадковою коханкою, горився вогнем, не треба їй нічого віддавати. Проте за час, що Максим знав свою жінку, він так само розумів, перевиховати її не вдасться. Вже сама необхідність тримати язика за зубами змусить її проговоритися швидше, ніж це траплялося з нею зазвичай. Тоді як Бойкові менше всього хотілося, аби весь Київ знав про те, що в нього є мільйон доларів і за яких обставин він цей мільйон роздобув. Із замисленим виглядом Бойко почав Неквапом кидати пачки доларів одну по одній в сумку. Казати не можна, не говорити теж, що робити. Коли всередині зникла остання пачка, вираз Максимового обличчя вже змінився. Розгубленість поступилася місцем зосередженості. Він уже знав, як чинити. З Іриною треба терміново миритися спробувати поговорити з нею по-людськи вже після замирення. А отже, замирення має бути, скажімо так, не зовсім звичайне. Не зовсім звичайне. Гроші для того, аби влаштувати Ірині вистину казковий вечір, у нього тепер були. Звісно, тоді мільйон уже не буде повноцінним мільйоном. Та краще витратити якусь частину на власну безпеку, аніж втратити все. У тому, що від примирення з Іркою залежить і його, і навіть її особиста безпека, Максим Бойко вже не мав жодних сумнівів. Застебнувши сумку, він швиденько підхопив табуретку, дістався до антресолі, повикидав звідти коробки, забиті барахлом невідомого призначення, сховав там сумку, щільніше підсунувши її до стіни. Потім Поставив коробки на місце, перевів подих, вмостився у кріслі і узяв мобільник. Не міг згадати потрібний номер відразу. Пошукав серед купи подарованих йому за роки. Візиток знайшов необхідну, набрав телефон. «Привіт, це я». Впізнав? Ага». «Не впізнав? Багатим буду». «Максим Бойко, ось бачиш, таки буду багатим». Слухай, мені потрібна допомога. Нічого серйозного, але все ж таки серйозно. З дружиною погавкався. Ні, ну і нафіг, не той формат. Хочу зберегти сім'ю, у нас і так розлучень забагато. Ага, то слухай. Цей вечір у родині Бойків почався так само, як кілька попередніх вечорів. Повернувшись із роботи досить пізно, Ірина... Застала свого чоловіка Максима помітно тверезим, хоча все інше було те саме – диван і ввімкнутий телевізор. Краєм ока побачила і краєм вуха почула. Там у новинах показували, розповідали, як столична міліція, невідомо з якого дива, налетіла на заміський кемпінг, залучивши до цього ще й озброєний автоматами спецзагін. Максим спробував привітатися. Навіть квапливо підхопився, намагаючись влучити ногами в капці. Та Ірина традиційно ігнорувала його. Демонстративно хряснула кухонними дверима, побачила на столі полумисок зі свіжим салатом. Видно, бойко так підлизується. Салатику їй накришив. І хотілося салату, та Ірина, тримаючи характер, переставила його зі столу в холодильник.